Заколисений тупотінням десятків ніг, що туди-сюди швендяли коридором, Томаш одразу ж прийшов до тями, почувши поодиноку ходу. Повзнішу пройшов шредер. Свірчинський почув якесь клацання, а потім шум дверцят, які розвели свої стулки. Тож ту ж мить він встромив ножа у тіло найгрубшого кабеля, що проходив через коробку. Кабель шепнув снопом іск, світло згасло, і Свірчинський випірнув з-під захисту ніші. Якусь мить було тихо, потім шредер вилився і, ледь не зіткнувшись із Томашем, подався кудись коридором. Свідчинський прислухався, кроки віддалялися, навпомацьки підійшов до дверей, котрі внаслідок короткого замикання залишилися незачинені. Повіяло свіжістю, десь там повинен бути вихід, подумав поляк і, обережно, намацуючи ногами далівку, пройшов через двері. Одразу ж ударився чолом а в щось тверде що після недовгих обстежень виявилося вагончиком фунікулера. Якщо Шредер налагодить електромережу раніше, ніж я дійду, то матиму приємність ще раз зустрітися з вагончиком, яким той повертатиметься і від якого, до речі, тікати нікуди. Або той віз розмаже мене по стіні, або вб'ють струмом драти, які у цій норі, мабуть, ніхто не здогадався, заізолювати. Тунель вів до гори, тримаючись рукою стіни а ногами намацуючи рейку, Томаш швидко пішов ходом. Здавалося, спливло багато часу, а дорога ніяк не хотіла закінчуватися. Свірчинський вже був готовий до того, що його назожне і розчавить під собою вагончик, аж нарешті морок спереду посірів. За якийсь час поляк уже бачив під ногами щось тоже на колію, по якій, власне, йшов. Минуло кілька хвилин, і Свірчинський опинився в тісному приміщенні, певно, гаражі для вагона. Коля тут обривалася. Крізь шибки під дахом було видно місяць і зоряне небо. Єдині двері виявилися незамкненими. Вибирати не було з чого. Свірчинський примкнув їх за собою і знову опинився в темряві. Але це була темрява житла. Домашній запах приємно лоскота в ніздрі. Під ногами стелився пухнастий килим. Свірчинський зважився зробити кілька кроків допереду. Але відразу зійняв такий гармидер що Шредер, попри всі свої поважні хлопоти на фабриці, мав би сюди негайно примчати. Почалася чиясь хода, і яскраве світло засліпило Томашові очі. Перше, що він побачив, коли оговтався, черепки великої вази, напевно, китайської, бо тільки китайські вази, розбиваючись у друзки, мають властивість робити шум на півміста. А друге, що побачив Свірчинський, була чарівна дівчина у довгій до п'ятнічній сороці, вздовж якої хвилями спадало шовковисте волосся. Найгірше було те, що чарівна фея мала намір закричати, про що безумовно свідчили її налякані очі і напіввідкриті уста. Швидким рухом, затуливши її рота рукою, Томаш підхопив перелякану дівчину і заніс до кімнати. Епілог 28. «Не бійтеся, я не зроблю вам нічого поганого», запевнив Свірчинський, і ризикнув забрати руку, якою затуляв дівчині уста. Вона непорушно сиділа у кріслі, холодна, як талий сніг. Томаш розвернувся, по кімнаті, певнено підійшов до бару, наповнив келішок коняком і змусив дівчину випити. Ви, юстина, Барбара? запитав. Її бліде обличчя повернулося до нього але залишилося крижаним, і тільки груди під сорочкою сколихнулися і заходили за часто, часто дедалі глибше пинаючись у тканину. середині айсберга закликотів вулкан. Світчинський налив їй ще керлішок. «Я знаю тільки те, що я Юстина», – почув нарешті її голос. «А ви хто і що тут робите? Ви не пригадуєте нічого з того часу, коли були Юстиною Барбарою, чи коли носили прізвище Грабовська?» Не пригадую, сказала Юстина, якийсь час помовчавши. Ви справді вважаєте, що маєте право ставити мені запитання, а я вам ні. Я приятель такого собі Остапа Барбари, чи вам про щось говориться ім'я? Ви писали до нього. Юстина тремтіла, Свічинський замовк, щоб дати їй себе опанувати, а потім заговорив знову. Зрозумійте, Людвіг чудовисько, він заволодів вашою свідомістю, править вашу душу. Юстина мовчала. «Невже ви не відчуваєте, що собі не належите? Чи знаєте, що ви жили іншим життям до того, як він вам нав'язав оце?» «Тихо!» – спинила Томаша Юстина. Вона до чогось прислухалася. Свірчинський почув приглушений шум двигуна. «Боже, це фунікулер! Він зараз буде тут!» – схопилася Юстина. «Ходімо за мною! Я замкну вас у своєму кабінеті!» Вам нема чого хвилюватися. Ключ маю лише я. Тільки не запалюйте світло і не розбивайте вас. Стривайте. Маю ще одне запитання. Чи лікує Людвіг вашу психіку? Так, я щодня маю два сеанси психотерапії. Але поспішіть, мені ще треба прибрати черепки в коридорі. Як ці сеанси відбуваються? Вбираю наушники і вмикаю генератор. Ну, і після цього мені стає легше. Можна вас просити, щоб ви утрималися від цих сеансів, принаймні доти, доки я тут. Вам легше тому, що Людвіг нищить вашу пам'ять. Барбара був тут, у цьому будинку позавчора, а ви його не впізнали. Не знаю. Вранці я завжди мала цю процедуру. Чим я поясню Людвігові, що сьогодні не буду лікуватися? Скажіть, що чудово себе почуваєте. Я щось придумаю. Зоставайтеся тут і не шуміть. Людвіг буде вдомі з хвилини на хвилину. Свірчинський залишився сам у темній кімнаті. Навпомацький знайшов фотель і постарався моститись у ньому якнайзручніше, щоб потім якомога менше рухатися. Він чув, як повернувся Шредер, як перемовлявся про щось із Юстиною, але скоро все стихло, і поволі звільняючись від напруження, Свірчинський заснув. Прокинувся від чогось дотику. Поруч на півпочібки сиділа Юстина. Побачивши, що Томаш розклепив очі, усміхнулася. «Людвіг поїхав у справах. Я принесла вам сніданок. Чудово! Я, мабуть, з нього й почну!» «Ви вчинили страшний переполох на фабриці», – сказала Юстина, коли Томаш запив кавою другу канапку. «Вивели з ладу трьох робітників. Звідки ви знаєте?» «Кожному робітникові у вухо вмонтовано датчик, який реагує на розклад роботи мозку». Сигнал надходить до комп'ютера, машина визначає, де перебуває уражений, і санітари його забирають. За півроку на фабриці було лише два випадки втрати працездатності, за півроку два, а за вчорашній вечір – аж три. Тому Людвій ходив уночі на фабрику, а вранці він був дуже стурбований і, здається, посилив охорону. Свірчинський закашлявся. «Ви хочете, щоб мені канапка поперек горла стала?» «Це ще не все». На фабриці зараз ведеться обшук, будинок теж під наглядом. Свічинська кинула в жар. Я залишив там свій одяг. Його знайдуть, і тоді шредер мене звідси живим не випустить. Томаш подивився Юстині просто в очі. «У вас є якісь міркування щодо того, як накивати звідси п'ятами?» «Я вам допоможу». «А ви?» Якусь мить Юстина вагалася. «Я залишуся». «Як? На вас чекають». Вам можуть повернути той світ, у якому ви жили. У тому світі мені не жити. Я не дам собі ради без його допомоги. Його допомога? Усім, чим міг, він вам уже допоміг. Тепер вас треба рятувати. Я не хочу нічого змінювати. Навіщо ж ви писали барбарі? Я зробила дурницю. Мені було дуже погано тоді. Ставалося, що в моєму тілі живе хтось інший, чужий. Інколи я ловила себе на тому, що знаю цю людину, яка живе в мені але ніяк не могла пригадати звідки. Якось я знайшла в одній із книжок Людвігої бібліотеки весільне запрошення. У нього була вкладена шлюбна фотокартка. Я впізнала ту дівчину, котра виходила заміж. Це вона виживала з мене ту, якою я є тепер. Я відчувала, що схожу з розуму. Чому я живу з Людвігом Шредером, якщо я Юстина Грабовська, і торік вийшла заміж за Остапа Барбару, котрий, судячи з весільного запрошення, мешкає у Львові, де я раніше ніколи не бувала. «Барбара тут, у Литві! Він чекає на вас!» «Я зараз не чую ту, хто жив у мені!» Світчинський позирнув на годинника. «Мені треба забиратися звідси. Ви поможете повернути мене людям?» Він і подивився в дзеркало на свою уніформу. «Чи не знайдеться у вас щось переодягтися, бо оця шмата відбирає у мене рештки здорового глузу. «Я вам дам костюм Людвіга. Він його не носить і, сподіваюся, не буде шукати». Томаш, переодягнутий, спускався за Юстиною крутими винтовими сходами до гаража. «Почекайте», – зупинила його дівчина, – «гараж може охоронятися. Через це ми не користувалися ліфтом». Юстина зникла за дверима і незабаром повернулася. «Ходімо, там нікого». Дівчина сіла за кермо. Це був автомобіль його мрії – двомісний Порш спортивного типу вишневого кольору, з відкидним дахом, усі чотири колеса. «Тут так мало місця, що навіть немає де вас сховати», сказала Євстина і натисла на важий. Дах невдоволено виліз з сидіння і наповз на авто. Але навряд чи вони запрограмовані перевіряти мою машину. Вона завела двигун. «Стривайте», – похопився Свірчинський. «А якщо все-таки запрограмовані?» «Спокійно, я маю ключ, який виводить з ладу мозок зомбі». Юстина вийняла з кишені невеличкий пістолет. Чи зомбі справді не були запрограмовані на перевірку Юстининого автомобіля? Чи просто не мали бажання виводити з ладу свої мізки, але спортивне авто щасливо виїхало за браму Шредерової віли і загубилося в хитросплетінні вулиць Павутин? «Це справжній?» – Світчинський взяв пістолета з калін дівчини. «Ні, він не вогнепальний. Це звичайний ультразвуковий генератор. Працює на батарейках». Досить скерувати цю штучку на зомбі, і вона зупиняє закладену в його мозок програму. Людвіг виготовив цю річ після того, як один із робітників мало не розчавив мене військом. Тепер ключ завжди зі мною».